Ірина Вільде «Сестри Річинські» – роман. Книга друга. Видавництво художньої літератури «Дніпро», місто Київ, 1977 рік. Читає Таїсія Дружинович. Частина перша Першою прокинулась Катерина. Мало бути вже досить пізно, бо крізь заморожені шиби лився з висока у спальню матово-білий холодний день. Безбородькова з заплющеними очима відновила в пам'яті події, що передували сьогоднішньому ранкові. Вінчання, весільний бенкет, втеча з батьківського дому і пошлюбна ніч при боці чоловіка у власній квартирі по вулиці Джерельній. На руці в неї лежить Безбородько, смішно відкинувши підборіття у мереживо ковдри. Неестетично блищить випукле, біле під відкинутим чубом чоло. З вуха стерчить тугий, гейдратва, рудавий волосок. І як не запримітив перукар, в якого Філько прихорошувався перед вінчанням? Критична гримаса оживляє пом'яте з підпухлими очима обличчя Катерини. Чи для того, щоб мати право лежати в одному ліжку з цим будючним чубчиком, потрібно було аж сестрою жертвувати? Чи полювання на звірка не могло обійтись меншою ціною? Це не совість Катерини Катерин Річинської подала свій голос. Каяття самою природою не закладене в характері найстаршої дочки отця Аркадія. Катерину просто охопило обурення, подібне до того, що його відчуває купець, не будучи певним, чи не переплатив закуплений товар. Проте, коли згадала, як ще недавно індючився цей чубчик, як попід небеса підносив свою шановну персону, як по-лисячому хитрував, а як потім по-ослячому попав у розставлені нею сіті, то сумніви відступили від неї. Само собою, що товар на вітрині переважно здається кращим, ніж коли до нього придивитися вдома. На руці у неї її чоловік – муж. Її власність, що за неї вона, зрештою, заплатила не менше і не більше, як тим, що у людській мові зветься «совістю». Та для того, щоб їх новосклеєна родина могла почати своє нормальне життя – Безбородькові треба буде пройти через місток однієї розмови, яка не буде легкою для Катерини, а тим паче для нього. Майже рік тривав поміж ними двобій. Спритність змагалася ще більшою спритністю, фальш – ще більшою фальшою, безличність – ще більш розгнузнадою безличністю. Переможцем у цій диявольській грі вийшла вона, Катерина. На безбородькове нещастя Катерина не належить до натур, яких перемога настроює великодушно Крізь листки півонії, виписані морозом на шибах Продирається сонячне світло Вдаряється обружево-золотистий атлас фіранок І м'якими рефлексами кладеться знову на паморозь Катерина оглядається навколо Правильно розташовано меблі, чи доведеться зробити перестановку? Нові модні меблі, потрійна шафа з ясного дерева, низькі під сучасний стиль ліжка, прямокутні, без усяких прикрас, нічні тумбочки, відгонять ще магазинним повітрям. Все до того не обжите, що навіть ліжко, на якому лежить Катерина з чоловіком, чужиться до них. Новий неподатливий матрац, непристосований до форм людського тіла. Нова, незабруднена недокурками попільниця, тільки підкреслює необжитість квартири. Речі, які стягнула Катерина з батьківського дому, стоять у явній ворожості до крамничної тандети. Безбородько полямкнув губами, ніби не мовля, що вдосталь насалось матереної груді. Катерині зробилося жаль чоловіка. Пощадила б Філька і звільнила його від цієї прикрої для нього розмови, якби не мала забобонного переконання, що коли пропустить цю нагоду, тобто з самого початку їхнього співжиття не покаже йому зубів, то навряд чи вдасться їй коли-небудь осідлати його». А пані Безбородькова, уроджена Річинська, не уявляє свого подружнього життя інакше, ніж верхи на чоловікові. Катерина поволеньки відсторонюється від філька. Від тягаря з його голови у неї вже затерпла рука. Прикриваючи коліна ковдрою, суває Катерина босі ноги у капці, на нічну сорочку накидає хутро і на вшпинках виходить до неопаленої кухні. Вся кухонна мебель пофарбована у білий гігієнічний колір. Суміш запаху живиці і свіжого лаку нагадує аптеку. Катерина береться розпалювати вогонь під плитою. Служницю для рівного рахунку найме вона щойно з Нового року. А за печкою заздалегідь заготовлені сухі соснові розпалки. Невипалена плита починає куріти кисловатим димом, але навіть цей сморід створює ілюзію тепла. Тепер наставить вона воду для кави. Дверцята нового буфета відчиняються туго. Катерина не може відразу пригадати собі, де вона ткнула пачку з кавою. Нічого, потішає себе. Прийде час, коли вона зможе навпомацки знайти в буфетах чи шафах все їй потрібне. В її домі буде порядок. На фронтовій стіні у кухні, як і в батьківському домі, по вулиці Куліша висить невеличке дзеркальце для служниці, а фактично для пані дому, щоб та могла зиркнути в нього, заки вибіжить до несподіваних гостей. Безбородькова усвідомлює, що виглядає погано, і краще їй не заглядати до дзеркала. Але дурна цікавість перемагає розсудок. Стіни дивиться на неї землисте обличчя з посинілими повіками і висаними губами. Катерина об'єктивно дивується Безбородькові, де його очі були, що таке чудо взяв у жони. Зате вона зладить йому теплу купіль, сміється в душі з себе і з нього. А крім того, Ванна-кімната і є в побуті саме те, що найбільш імпонує таким парвеню, як її безбородько. За ремонтом та обладнанням квартири Катерина майже не звертала уваги на оточення найманого будинку. Щойно тепер з вікна кухні з вечора валіла Марині не палити на кухні, і тому сьогодні вікна тут не замерзли. Бачить вона – до якої міри жалюгідний дім навпроти? Облуплений златаними фанерою шибами, з запалим почорнілим дахом, старими горшками на вікнах замість вазонів, без огорожі, без деревини, із кособоченою убиральнею. Гарне сусідство, нема що казати». Катерина якось не може уявити, щоб у такому домі могли жити симпатичні люди. Напевно, належить він якомусь шевцеві Полатайкові з купою дітей. Трохи дальшим сусідом праворуч старий будинок з високою огорожею і садом. Обгорнуті деревця в саду, загата по підпівнічною стіною, прометена доріжка від брами до дороги, Фіранки у вікнах свідчать за те, що там мешкають охайні люди – сусіди. Пані докторова заводитиме стосунки тільки з вищими і нижчими від себе. Нижчих. Цих впускатиме у свій дім чорним ходом. Терпітиме біля себе для того, щоб ті своїми підлабузницькими похвалами та покірними заздрісними зітханнями курили перед нею фіміам а з вищими від себе старатиметься зав'язувати стосунки для того, щоб лопались від злості такі, як вона сама. По кухні розноситься запах свіжо завареної кави. Пахне дому. «Я в себе!» – утверджується в думках Катерина. «Я тут пані!» Щойно тепер дозволяє собі побавитись з догадами, що творилось уночі по вулиці Куліша, коли спохватились, що вона втекла з чоловіком. Хто перший розумний зміркував, що це не жарт з боку панства молодих, а заздалегідь опланований трюк? Зоня. Ніхто інший, як вона. Адвокат у спідниці перша зорієнтувалась в ситуації, а тепер десь пиляє тупою пилкою маму, що та не припатрувала, не запобігла. Вар'ятка зонька знайшла, кого обвинувачувати. Хоч по щирості, Катерині не дуже то й шкода матері. Далебі час у сорок з гаком років стати дорослою. Безбородькова вважає, що вона кінець кінцем вчинила розумно не тільки щодо себе і Філька, але і щодо мами та сестер. Оцим сміливим, безперечно, Дуже болючим для них фортелем, чи, як висловився по лікарському Філько, шнітом, вона примусила їх нарешті самостійно подумати про себе. Мамі, як обіцяла, допомагатиме по змозі фінансових можливостей свого чоловіка. Можна уявити собі, як закомашилась, розтривожилась кохана родинонька, улюблений вислів тітки Клавди коли дізналась, що вона їм устругнула. Та Катерині Безбородьковій байдуже до того, що пліткуватимуть за її спиною. Згадує слова Філька, що плітки могли б пошкодити пані Річинській, але пані докторові вони не страшні. У спальні заскрипіло ліжко. Катерина чує, як Безбородько завовтузився Втягнув носом запах кави, що линув з кухні, і, очевидно, знову накрився з головою. Напевно, вирішив подрімати трохи з заплющеними очима. Безбородько не збирався дрімати. Розглядав затуманеними очима спальню, бо спросоння не міг з'ясувати собі, де він і що з ним. А, позіхнув він, так це ж я в себе вдома. «Непогано починається оце в себе. Дай Боже так нам і нашим онукам до самої смерті!» По Катерині залишився тільки запах парфумів у ліжку. До холери ясної, що ніколи досі не мав у постелі такої запашної жінки. Баби, з якими мав діло, вживали завжди такі гострі простацькі парфуми, що від них аж в носі крутило». Лише Валечка була така гігієнічна, що вся пахла операційною. Ех, Валечка, Валечка! А оці вишукані, не виключено, що й оригінальні паризькі парфуми. Це теж, чорт його знає, одна з ознак вищого світу. Навколішках човгав до нього син нашівського ремісника і таки переступив його високі пороги. «Зять Річинських!» «Воно, звичайно, краще було б, якби той тесть був у живих!» «Це вам не гелетка, Бобу!» Аж гаряче стало докторові Безбородькові від припливу самозадоволення. Витягнув з-під ковдри руку і повів нею по атласній поверхні. «Яке легке, а яке тепле!» І для кращого усвідомлення цієї істини – пом'яв крайчик покривала. І чому це обурювався? В їхньому вищому світі не пасує хвалитись такими речами, як похова постіль чи напарфумована нічна сорочка шлюбної жінки. Аромат натуральної кави нагадував безбородькові добрі дні його раннього дитинства, коли мати з нагоди свята готовила білу каву з кожушком. Батько було, неспроможний діждати з цієї блаженної хвилини, крутив цигарку і закурював начче серце. Мати лаялась, що батько з самого ранку пускає фабрику в рух, але з виразу її обличчя було видно, що вона не проти цигарки. Фабрика відвертала батькові думки від кави, яка вимагала часу, щоб осісти і настоятись. Бо ж у цьому полягав увесь секрет того напою Безбородько потягнувся за штанами І тут, на спинці крісла, побачив сіросиній пухнастий чоловічий халат Подарунок від жінки Чорт його маму знає, як там у них водиться Може йому треба було теж зробити якийсь подарунок Катерині не мав би чим морочити собі голову з самого ранку. А халат приємний на дотик, ніби ангурська кішка. Гм, це тобі чистісінько, як у тій касті про пастуха, що став царевичем. Самовдоволено поплескав себе по волохатих грудях. Теофіл роблено кашлянув, щоб привернути до себе увагу Катерини. Вона й правда тої ж миті зазирнула до спальні. «Я, може, тебе розбудила?» Спитала для чемності, хоч знала, що це не так. Я звик рано вставати, поштиво відповів Безбородько, безпардонно позіхнувши до дохрязкоту в щелепах. Мені здається, чи не розбудив мене запах кави. Колись бувало одома, Якби там сутужно з грішми не було, мама завжди так викроювала, щоб на неділю була натуральна кава з цикорієм і молоком. Шкода, що навіть маминої фотографії не залишилось. Але я тобі кажу, цілий тиждень могло не вистачати хліба, а коли приходила неділя, то кава з молоком мусила бути. Так, без великого захоплення, перепитує Катерина а їй неприємна згадка про покійну свикруху. Воліла, щоб Філько взагалі родився без матері, ніж мала це бути мама-міщанка. Людина з більшим тактом, ніж у її чоловіка, не нагадувала б свого пролетарського походження. А цей вважає, що перед дружиною можна варнякати казнащо. Хай трохи підожде, вона ще стягне йому вішки». Катерина перечекала, поки Теофіл звівся з ліжка. А сіро-синій халат таки йому дуже до лиця. А потім відчинила двері до ванної кімнати, звідки ль запарувало вологим теплом. «Диви, диви, а я біг мене знав, що то так легко можна купіль зробити. То що ж, можна лізти у ванну?» Безбородько починає приніс кидати скидати з себе нічну сорочку. Катерина хоче вийти з ванної, але голос Теофіла затримує її. «Чекай, чекай, обмиєш мені плечі!» Безбородькова, уражена в своїй жіночій гідності, залишається у ванній кімнаті. «А кому я дивуюся? В його сфері всі баби миють мужикам спини, та ще й у присутності дітей. Зрештою, хіба справа в тому, що жінка чоловікові чи він їй помиє спину. У Мопассана, наприклад, є сцена, де пара коханців купається в одній ванні. Але яка тонка поетична любовна гра з його боку передує цій куполі. Звичайно, вона зробить розумно, якщо заздалегідь дасть спокій подібним ілюзіям щодо безбородька. Що за обман? В костюмі її чоловік виглядає куди симпатичнішим, ніж в Адамовім убранні. Одяг приховує не тільки цю хворобливу білу шкіру, але й маскує баб'ячі стегна та набряклі, ніби в дівчини підлітка, груди. У ванні безбородько починає порскати, хлюпатись, пирскати і крактати, як очевидно ті, для яких купіль є щоденним явищем. Нарешті він уже сидить у кухні на табориці, в чалмі з махрового рушника, у кубальному халаті, поверх якого накинуто шубу, і з хвальним поглядом стежить за руками Катерини, яка порюється біля сніданку. «Що ж ти, жінко, наливаєш мені чашечку ніби для горубця? Хе-хе-хе, я не в гостях, слава Богу, а в себе дома». Налий мені півлітровий збан, щоб я пам'ятав, пане Добродію, як каже Нестор, коли я снідав уперше в себе. Простацький тон безбородька дорешти псує настрій Катерини. Якщо в тебе такий апетит, дає Катерина перший урок доброго тону чоловікові, то можна попросити ще одну філіжаночку. І далі зовсім недвозначно закінчує. В нашій родині не прийнято пити каву півлітровими з банами. поводиться так, ніби не до нього сказані ці слова. Сьорбаючи та прицмокуючи, він випорожнює чашку за чашкою. Катерина ладна вже думати, що він навмисне грає їй на нервах. Гарячий струмінь розходиться без боротькові по тілі. Після ванни, до речі, не зовсім теплої, це особливо приємно, так? Тепер ми закуримо собі. Ледве витягнув він з кишені шуби портсигар, як Катерина тецнула під ніс попільничку. Дай спокій, знаю сам. Ми теж десь трохи обертались між панством. Ти не забувай, що п'ять років прожив, ім шенен він. Знаю, етикет не гірше, може, від декотрого паничика. Але, прошу тебе, не цивілізуй мене хоч сьогодні. Хоч у моїй власній хаті дай мені бути собою. Катерина не відзивається. З нервовим поспіхом починає прибирати на столі. німов хотіла покласти кінець розмові на цю тему. Ти зрозумій, розходиться безбородько, не звертаючи уваги на кисломіну дружини, що всі ці роки був я ніби спутаний. Ти бачила коли-небудь спутаного коня на толоці. Так от, видиш. Інші, коли засідали за стіл, то потирали руки, бо їм слинка текла. А я, розумієш, не чув смаку. Мені сорочка прилипала до лопаток з переляку, чи правильно орудую ножем, чи вхопив той келишок, що треба. Яка тут приємність, коли з тебе сьомі поти сходять. Ти гадаєш, що тоді у вас на тризні я дуже почував себе у своїй тарілці? Бодай так пси петрушку пасли. А тут, розумієш, треба держати фасон, аби не осоромити себе». Ти міркує жінко, я роками ну бігме, мріяв про колочену фасольку з часником, олійкою і перченим квашеним огірком. А до того свіжа кулешка, але така, щоб її можна ниткою краяти. Ти знаєш чи не знаєш, що ніщо так не спакує, як страва, яку ми в дитинстві їли. А таку кулешку країти ниткою, а потім пом'яцкати в пальцях, от так, от так, показав він їй рухом руки, і вмачати в колочену фасольку, по якій бі спливала присмажена на олійці цибулька. Що, не тече тобі ще слинка? Катерині могла набігти слинка, але не апетиту, а огиди. Так корчило її від його простацьких манер. Бачила його тепер нагим не тільки ззовні, але й знутра, ніби розрізаний кавун. Остаточно зрозуміла, що безбородько, пошиваючись у пани, вкрав у її сфери не лише правила поведінки за столом чи фасони костюмів, але підробився і під манеру розмовляти прийнято в її середовищі. У своєму домі буде він м'яцкати кулешу в пальцях, плювати на паркет і посилати собак петрушку пасти. Що ж, з часом Катерина наведе порядок і в цій справі. А поки, якщо виникне така необхідність, виправдає його простацькі навики як захоплення фольклором. Вийде модно і весело. Добре усвідомлювала, що відтепер компрометація доктора Безбородька буде подвійною компрометацією докторової Безбородькової, уродженої Річинської. Але що ти гадаєш? Я міг облизувати стільки в домках, бо я був пан, а пани не їдять фасольки з часником. Ха-ха-ха, ти розумієш, що трагедія була в тому, що я потім уже мав гроші. Я міг до чорта з'їсти того, що мені смакувало. Але що була б собі подумала пані Бровко, якби я замовив на вечерю колочену фасолю чи мандибурку з дзємою? Ні, жінко, ти таки негодна цього зрозуміти, хоч ти і моя шлюбна. А тепер сиджу у своєму домі і плюю на таких, як пані Бровко». Ха-ха-ха, розреготався. Але добре, тепер я незалежний від пані Бровко, бо сам пан, ха-ха-ха, от захоче пан, візьме плюне на підлогу, розітре черевиком, і хто йому що зробить? Це і є жінко, той свій дім. Не знаю, пройнятася презирством, старається не дивитись на нього Катерина. Треба хіба зовсім без пам'яті бути, щоб плювати на паркет? Для цього є плювачка. Вона нахиляється, ніби хоче пошукати цей предмет і ткнути його безбородькові під ніс. Та ж це символічний плювок, жінко, як ти цього не розумієш? Тягнеться він до Катерини, обнімаючи її нижче пояса. Тепер ти моя, так? Так. А якщо так то я хотів би тобі у чомусь признатись, розумієш, аби ніяких секретів між нами не було, бо мені тяготить, а сама розумієш, раніше я не смів. Катерина тужавіє вся. Ще чого доброго дізнається, що в нього байстрюк десь на селі, якого він заміряється спровадити в їхній дім. Та хоч би там що було, вона готова до оборони і нападу. «Слухаю». Катерина примощується на таборецьці так, щоб держати безбородька поглядом, ніби на прив'язі. Вона готова слухати його вухами, очима, кожним нервом стягнутого від напруження обличчя. Hm, «Та воно й слухати так дуже нема що. Ти не замерзла?» Буцім огортаючи хутром Катерину, він намагається сховати лице в її подолку. Дай спокій, Фільку. Витись, жінко, я не хотів би, щоб ти думала погано про мене. Як каже доктор Гук, щирість передусім. Та говори вже, не дуже дружелюбно підсьобує його Катерина. Вона силоміць зводить його з над свого подолка. Хай дивиться у лічі, коли говорить з нею. Безбородько морщиться від такої ніжності, але скоряється. Якщо з ним так поводяться, то йому нічого панькатись. Одним словом, жінко, я вуха у боргах. Погірдлива усмішка Катерини не проминула уваги Теофіла. Змішаний запитує її очима, в чому справа? То все... «Що ти мав мені сказати?» «Все, а що?» «І це весь секрет, що ти його так довго м'яцкав?» Безбородько не розуміє, чого їй треба від нього. «Я вже сказав». «Тоді знай, що твій секрет для мене давно не є секретом. Не віриш?» Безбородько перш за все не повірив своїм вухам, що Катерина взагалі може з такою безтурботністю говорити про борги. Це не в її характері, і тому Теофіл насторожився. Хоч хлопський розум підшепнув, що йому нічого серйозного не повинно загрожувати від жінки, яка назавжди зв'язала свою долю з його. Все ж таки треба вияснити нарешті цю каламутну ситуацію. Це добре, жінко, що секрет – який мені так докучав, для тебе давно не таємниця. Але ти мені скажи одно. Хто тобі сказав, що доктор Безбородського в боргах? Хто? Ти наївний, мій мужу. Вона зневажливо гладить його по голові. Як мені було не знати про твої борги, коли я сама приклала до того, аби вони множились? Тобі хіба не видалось підозрілим, як дехто з купців насильно пхав тобі товар на оплату. Безбородько сам відчув, як міняється на обличчі. Воістину, так було, як вона говорить силоміць тицяли йому ручку в пальці, і тільки діло з його боку було, щоб підписатись під злощасним зобов'язанням.